ויעלו מן העם שמה כשלושת אלפים איש, וינוסו לפני אנשי העי, ויקום מהם אנשי העי כשלושים ושישה איש, וירדפום לפני השער עד השברים, ויקום במורד, וימס לבב העם, ויהי למים.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 ויקרב את משפחת הזרחי לגברים, ויילכד זבדי. ויקרב את ביתו לגברים, ויילכד עכן בן כרמי, בן זבדי, בן זרח למטה יהודה. <laughs> ויאמר יהושע אל עכן, בני, שים נא לאדוני אלוהי ישראל, ותן לו תודה.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 קרה שם המקום ההוא עמק אחור עד היום הזה.